podcast Zoom Business episod kedua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Yuzai Diunis dan saya membuat podcast ini secara terus-menerus dari negara Brunei Darussalam. Episod kedua Zoom Business ini akan menceritakan 7 tips, 7 tips dalam pemasaran yang kita boleh belajar dari filem baru Star Trek The Movie. Untuk kawan kawan, saya bukanlah peminat cerita Star Trek sejak dulu lagi. Saya lebih suka Star Wars ataupun Battlestar Galactica ataupun Mock Emindi, Mock Emindi, kita hmm, komedi lama tu. Anyway, baru-baru ini saya berpeluang menonton Star Trek dan ini telah menukarkan persepsi saya tentang cerita Star Trek. Dan semasa saya menonton filem hebat ini, saya dapati saya banyak belajar mengenai pemasaran perniagaan. So hari ini saya akan kongsikan. 7 tips dalam pemasaran perniagaan yang kita boleh belajar dari filem Star Trek So apa tips pertama? Jangan cipta tapi selalu perbaiki Never invent, always improve Kita kan kadang-kadang suka sangat cipta benda-benda baru Perniagaan barulah, industri barulah Tapi kita lupa perniagaan yang berjaya adalah perniagaan yang selalu improve atau selalu perbaiki dan naikkan taraf pengkhidmatan dan pemasaran mereka. So, Star Trek bukan benda yang baru. Tapi ia telah diperbaiki untuk pasaran yang terkini. Tips kedua. Dengan menggunakan sedikit kreativiti, anda boleh meluaskan pasaran anda. Filem Star Trek dengan menggunakan cara baru, idea baru, di media baru, mereka telah meluaskan pasaran baru. Hmm. Tips ketiga. Semua aktor dan aktres di Star Trek adalah orang baru hmm, Perasan tak? Orang baru, orang muda eh? Sebab mereka tahu yang mereka akan buat filem ini dengan Banyaknya ataupun Lebih banyak di masa yang akan datang Jadi It makes sense for them to invest on new talents So anda pun sebagai usahawan patut melabur Dalam talent yang baru Jika talent yang lama itu telah kehabisan modal Ataupun dimakan usia Tips keempat, pengisian yang boleh dinonton di mana-mana. So, jangan hanya promote servis dan produk anda secara monotonous, secara conventional seperti leaflet, surat kabar. Eh. Tapi cuba bayangkan, konten anda boleh dilihat di mana-mana seperti podcast, video, radio dan mana-mana saja. So, contoh Star Trek akan dapat di mana-mana sehingga mereka telah bersedia untuk ditonton, ditonton di IMAX max Theater. e Theater kan soundnya best kan? Hmm. So, tips kelima. Walaupun anda ingin meneroki pasaran baru, anda tidak boleh lupa pasaran lama. Sebab, ini adalah di tangan anda. Filem ini diminati oleh ramai generasi muda, tapi mereka tidak lupa akan generasi lama. Orang lamalah yang mungkin perut dah boroi, kepala dah botak dan saya bukan cakap pasal diri saya eh. Ha, mereka ni telah menonton dengan setianya, ha, dengan loyalnya filem siri Star Trek sejak dulu-dulu lagi, zaman Tok Kadok dulu, -dulu. So, tips keenam, filem Star Trek ini boleh ditonton oleh semua orang walaupun anda baru kenali Star Trek. Baru-baru ni kawan-kawan muda saya tanya, muda lah eh, lebih kurang muda eh. Dia kata, okey ke tengok Star Trek ni tanpa tahu latar belakang cerita Star Trek yang dulu-dulu? You see, filem Star Trek ini dibuat untuk semua orang tanpa kira latar belakang. So, orang itu dah tahu atau tak tahu cerita Star Trek dulu. Tak kisah. So, cerita ini telah dibuat untuk pasaran yang baru dan pasaran yang lama. Ha. So, semua orang boleh tengok. So, tips ke-7. Apa dia? Cari marketing partners yang best. Contoh filem Star Trek ni, dia banyak je joint venture dengan syarikat-syarikat fast food. Eh? Seperti Burger King, dengan menjual premium items. Gelas Star Trek lah, pinggan Star Trek lah, apa benda lah kan. Sebabkan bajet promosi mereka ni, bajet promosi syarikat-syarikat partners ni eh, besar. Maka filem ini menjadi lebih besar dan lebih popular. So, saya ulang balik tujuh tips pemasaran yang kita boleh belajar dalam filem Star Trek baru. Pertama, jangan cipta benda yang baru tapi selalu perbaiki. Yang kedua, sedikit kreativiti kita boleh luaskan pasaran baru. Tips ketiga, cari talent baru jika perlu. Tips keempat, produk yang boleh digunakan di mana-mana. Tips kelima, jangan lupa pasaran lama anda. Tips keenam, produk yang boleh digunakan oleh semua orang. Lama ke atau baru. Dan tips ketujuh, cari marketing partners yang best. Tu dia. Saya harap anda semua dapat manfaat tips-tips ini. Kawan-kawan, uh, pada kali ini saya juga ingin menjemput kawan-kawan untuk menghadiri seminar New Media 2009 yang berjudul Media Baru Strategi Pemasaran Efektif Yang Menjimatkan Ribbon Ringgit. So, apa dia New Media? Pemasaran melalui New Media ataupun Media Baru adalah cara terkini dalam memasarkan produk dan pengkhidmatan anda. Media Baru ni termasuklah promosi melalui blogs, Podcast, eh? message boards, uh, YouTube, uh, video, uh, produk review dan social sites, macam-macam lah, eh? lagi. So cara ini membolehkan pelanggan anda ataupun pelanggan, bakal pelanggan anda memberi pandangan, mengkritik maupun memuji produk anda secara terbuka. Ha, secara terbuka. Ini bakal menjadi testimoni kepada bakal pelanggan anda. So anda pun akan bertanya, bagaimana efektifnya mempromosikan dengan new media ini? dadah konvensional semakin lama semakin kurang pengaruhnya ke atas kuasa beli pelanggan malah apabila semakin ramai membuat pembelian secara online ini menunjukkan internet mempunyai kuasa besar dalam aspek membuat keputusan membeli pelanggan dewasa ini lebih percaya pada maklum balas yang diperoleh dari media baru mereka yakin uh, lebih yakin uh, respon yang diberi melalui internet berbanding pada televisyen ataupun surat khabar So, media baru ini telah menukar cara usahawan memasarkan produk dan pengkhidmatan mereka di pasaran global. Di zaman sebercanggih ini, eh, komunikasi dua hala antara syarikat, pembekal dan pelanggan eh, akan menentukan kejayaan anda. So, ramai yang sudah menggunakan staji new media ini seperti Asia, Amazon. Eh, tersebab untuk anda menunggu lagi. Setiap usahawan mesti belajar. Dan mahirkan diri dalam ilmu new media ini. Memandangkan ia adalah satu konsep yang baru, nak dapatkan tenaga pengajar ataupun cikgu, amat susah dan menelan belanja yang besar. Seminar yang sama kan? Eh, jika anda menghadiri di Singapura, anda terpaksa membayar sekurang-kurangnya RM3,000. RM3,000 ha, lebih, lebih lah. Ha. Tapi, Alhamdulillah, uh, useid.com dengan uh, majalah usahawan sukses, eh, Aa, ingin menawarkan tawaran aa, seminar sehari ni Seminar yang aa, full of action ni Full of tips ni Dengan harga RM1,800 sahaja aa, Tapi kan Siapa yang kawan kita kan, eh? 100 ahli Facebook Usahawan Success dan Facebook Uzairi Udanis eh, Yang mendaftar sebelum 1 Julai 2009 ni Harga istimewa ni akan diturunkan lagi Sebanyak RM450 sahaja 450 ringgit seorang. Tapi tempat amat terhad lah sebab bila kita book pun tempat yang kecil. Ha. So permulaan kita book tempat yang kecil. Jadi kalau siapa yang nak hadiri dia silalah book cepat-cepatlah. Daftar cepat-cepat. Sila hubungi kami 03928440339292844033 -92 atau email pada kita a yuzaidivkasia@gmail.com. Ataupun anda boleh uh, hubungi Usawan Success 61852099 ataupun email pada admin@usawansuccess.com.my. Jadi harap daftar cepat-cepatlah, eh? okay? Okay, kawan-kawan, itulah uh, episod kedua Zoom Business ni. Uh, saya Yusari Yudanes dari uh, negara Brunei Darussalam ingin mengucapkan salamualaikum. Jumpa lagi di minggu depan, insyaallah.